يُوثق لمرضاتك يسر حفظ آياتك يوثق لمرضاتك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي يا قام بالله شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال ابن تيميه رحمه الله عليه ومن الايمان بالله فاليمان بما وصفه به نفسه في الكتاب في كتابه او بما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن تيميه رحمه الله اياد فيروان و الله سبحانه وتعالى يستد دا فيروєш о оно щой ме описал الله سبحانه وتعالى او своєї I sačime ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alayhi ve sellem u njegovom vjerodostojnom šta sunnetu. Poledajte. Mi kada smo govorili šta znači vjerovati u Allaha džellejalil velal, rekli smo da podrazumijeva vjerovati u četiri stvari, tako? Jedna od tih četiri stvari jeste da vjeruješ u Allahova lepa imena i u, u njegovo uzvišeno svojstvo. Da se on opisao da se on nazvao sa lijepim imenima i opisao se šta? sa uzvišenim svojstvima <clears throat> zato kaže ovdje šehiho islaminu tajmije da od tog vjerovanja u Allaha je jeste vjerovati u ovo sedjeć. šta? vjerovati, pazite u sve ono šime se opisao Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ili sa čime ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallahu alaihi wa sallam zato draga braćo da bismo razumijeli dalje stvari koje će dolaziti po pitanju teohidule smao stifat vjerovanje u Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva moramo napraviti nekoliko temelja i pravila po kojima ćemo ići Prvo od tih pravila jeste, draga braćo, da svaka da vjerujemo u njegova znači imena i svojstva. Pazite, nemoguće da nešto postoji bilo u pojavnom ili u onom drugom nevidljivom svijetu gaibu, a da nema svoje osobine. Razumite li? Da nema svoju osobinu. Jer ono što nema osobine, šta? To i ne postoji. Jer razumite? Oto Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje biće, koje nije ničemu slično kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lej se kemihlišaj u hubo samiju basir. Njemu ništa nije slično. Ali šta? On svečuje i sve vidi. Što znači da je nemoguće da bude nešto u stvarnosti, a da nema svoje osobine i odtuda Allah subhanahu wa ta'ala jasno kroz Kur'an govori da on ima svoje biće, koje nije ničemu slično. Pogledajte i salaj i salam kad bude Rozmawiał o se Allahu Subhanu Wa Taala na sądzie Dnia. Kiedy Adl al-Rishanu bude rekao Isa al-Masih al-Salam: "Anta qult lin-nas ittaqiduni wa ummiya ilaha'in min dunillah?" Jesi riti rekao: Šta će reći Isa, ali Isa? Subhanak, ma kuntu kultu. Kaže, uzvišen si ti, čisti ti od toga. Nisam ja to nikako mogao reći. Kaže, da sam ja to rekao, fakad alim te. Da sam ja to rekao, ti biti znao. Jer kako? Fa inneke ta' ma fi nefsi, vela a' adamu ma fi nefsik. Jer kaže, ti znaš ono što je u meni, a ja ne znam ono što je u tebi. Zbog ovog, zadnje riječi smo spomenuli ovaj franski ajt na mestu. Ti znaš ono što je u mene, a ja ne znam što je u tebi. Tako da je Isa Alisa nam jasno, jasno ustvrdio da Allah wa ima svoje biće koje nije ničemu slično. Pazite! Jer filozofi, kad dođete kod njih, kad govori o tim stvarima, pazite! Čak i određene filozofske škole popute šarija i maturidija, oni ovo raspravljaju da li Allah ima svoje biće ili nema. Ja kada sam jednom od njih rekao pa stid. Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje biće, kaže Kaže šta ti pričaš? Razlog. Zašto? Zašto što pod uticajem filozofije šta? Oni ne smiju da kažu da Allah ima svoje biće apsolutno. Pa tu on kaže meni mu šta ti on da obožaš? Razumite? Šta ti on da obožaš? Ako Allah subhanahu wa ta'ala nema osobina, ako ne postoji biće Allah, šta onda ima, šta je ovo, razumijete li? Ne, smi, ne smi ništa da kažem, razumijete li? Dok vidjet će na mnogo mjesta u Kur'anu da je Allah subhanahu wa ta'ala jasno govoro oko tih stvari, ali je postavio pravilo, ne isek imitniše, njemu ništa nije slično, razumijete li draga braća? Od tu da vam bitno da se shvati ova stvar da more, sve što postoji mora imati svoje osobine, razumijete li? Ali uzvićeni Allah subhanahu wa ta'ala od toga da njegove osobine mogu se shvatiti razumom ili njegovo biće, razumijete li, a naj, što znači draga braćo, moramo usvrditi sve te osobine, sve atribute, sva svojstva, koja su došla u Kur'anu i u sunnetu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Drugo pravil, drugi temel koji je da spomeni, jeste da su Allahova imena i svojstva utvrđene Kur'anom i sunnetom Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Što znači Da mora moza stati na Kur'anu i na sunnetu Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem kada je pitanju usrđivanja Allahovi svojstava. Razumitelji. Što znači? Možemo usvrđiti ono što usvrđio Allah subhanahu wa ta'ala i ono što ibn Hanbal rahmetullahi alayh la yusifu Allah illa bima wasafa nafsehu fi kitabih أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز ولا يتجاوز القران والحديث جاء احمد بن حنبل الله عليه نسمي مو الله سبحانه وتعالى نيساتين drugim osim sta sam onim chimijan se opisao u svojoj knjizi i osim sam onim chimijan ga opisao njegov poslanik i ne smiju se prekorađiti granice Kur'ana i Allahu poslanika sallallahu alaihi wa srna razumite li <coughs> bitno draga braću da se razumi ova stvar da nije dozvoljeno ništa govoriti po pitanju Allahu i imena i svoj stava osim sa Kur'anom i sumnetom Allahog poslanika jer Allah subhanu wa ta'ala sa svojim uzvišenim bićem pasite jeste u svijetu gajba što podrazumijeva nešto što ne podliježi ovim zakonima dunjalučki koje mi imamo oko sebe a sve ono što se nalazi u gajbu Rozumieli? Ne smije se o tome govoriti osim sa kurtalnoj suneto Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jenet, i jehennem je jedno stvorenje Allaha. Ali kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi." To je od od Šta je to od sreći i uživanja priprijemljeno njoj u džennetu zbog onoga što sam radili. Kako god da svad te pokušaš razumjeti, dženetski ljepote ne možeš nikada svad svojim, šta? ograničenim razumom. I to ono što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu Kuciji. A'dadtu li 'ibadi salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at ولا خطر على قلب بشر كاتب البرينوسا za svoj je yeah, ist dobri iskreni robove kaže Allah subhanahu wa ta'ala u džennetu ono što lisko oko nije vidjelo niti je čulo ljudsko uho niti je mogla našta ljudska to zamisliti zamisli draga braćo kada je ovakva stvar sa džennetom koji je dio stvorenja Allah subhanahu wa ta'ala Kako on da možeš da zamysliš i da razmišliš o biću Allah subhanahu wa ta'la? Ili razumijete? Ili joši druga stvar. Evo vam druga stvar. Duša. Koja je? Unama. Allah subhanahu wa ta'la jesnu kaže v Kur'anu jes aruna ki anil min amri rabbi. Kaže Piter da duši reći to je, šta? Stvar od Allah subhanahu wa ta'ala. Duša jednog stvorenja moga gospodara. وَمَا أُوتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ Vi imama je dati vrlo malo znanja. I po pitanju duši čovjek ne zna osim vrlo malo. Kaže Allah u poslanjih s.a.v. po pitanju te duši koja je stvorejenio Allah subhanahu wa ta'ala koja je salazu nama. Pazite. Kaže Allah u poslanjih s.a.v. u hadithu doma s.a.v. radiyallahu ta'ala anaha. اَنَّ النَّفْسَ إِذَا قَبِضَ تَبِعَهُ الْبَسَرُ kaže duša kada izađe izlazi iz čovjeka sliede pogled tak kaže Allah u poslanih sebe oči sliede i gledaju dušu koja izlaze iz čovjeka ali pogledajte ta duša koja je jedno stvorjenje Allah koja izlaze na dunjalu u nama svakom od nas pogledajte čovjek ne zna o njoj, ne zna o osobine njene ne zna kakvo oči razumijete Jeste razumijeli? Spada u gaib. Pa ako kažemo to za ovakve stvari, poput Allahovi stvarenja, gdje ne možemo svatiti prirodu i kako ali sigurno da ima duša svoje osobine. Razumijete li? Sigurno duša ima osobine. Kao što džernet ima svoje osobine. Ali te osobine, ti atributi, ti sifati, šta? Kada se govori o njima, mora se zastati na Koran i sunat Allaho poslanika, sallallahu alihi u osrbju. Pa ako je stvar takva, sa Allahovim stvorenjima, poput duši, poput džrneta. Onda je, draga braćeo, još preči? Onda je još preći da to kažemo po pitanju Allaha, subhanu wa ta'ala, njegovih imena i svojstava. Zato, draga braćeo, kaže Allah džel džrnu kao dokaz da nije dozvoljeno govoriti والله أقسم أنا بشهر القرآن و بسنة الله و بسنة الله و بسنكة الرسول. الله سبحانه وتعالى قل انما حرم ربينا قل انما حرم عال. قل انما حرم عال. ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق بالله ما لم به سلطان وان تقول على الله ما لا تعلمون. كاج الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم. لازمني زبرانيو Moj gospodar je zabranio, između ostali stvari, pazite, nabraje Allah subhanahu wa ta'ala, u suri Al-Araf, i onda kaže, i da govorite o Allahu ono što vi ne znate. Pazite. Da govorite o Allahu ono što vi ne znate. Nema sumnje ukoliko bi čovjek nešto rekao o Allahu, mimo što je rekao Allahu Kut'anu, ili nego poslani se o Allahu, da bi to bilo šta, govor, iz neznanja, razumijete. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri ili Isra' وَلَا تَقْفُ مَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ سَمَعُ وَالْبَسَرَ وَالْفُآدَ كُلُّهُ لَاكَ كَانَ عَنْهُمَ سُخُولَ Nemoj govoriti Jer, doista, i vid, i sluh, paste, i tvoje srce, sve će to biti pitan na sudjem danu. Zato ne smije govoriti o Allah subhanahu wa ta'ala ono što se ne zna. Ali ako je Allah i Lalašanu kaže u Kul'anu, ili kaže njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i radosveno sunnetu u pitanju Allaha, onda šta? Mi kažemo idemo za Kul'anu, idemo za sunnetom Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Također, jedno od pravila praga braća, koje ja vam bitnu da se zna o to je de osnova teksto wa i sunnet allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam fazite vanjština vanjština sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u qur'an ili kaže nego poslanika sallallahu aleyhi wa sallam u verodosu sunnetu mi smatramo i vjerujemo da tekstovi Kur'ana i Sunneta upućuju na ono što upućuje vanština toga Kur'ana ili Sunneta Allahog Krasnika I nije dozvoljeno otići sa njegove vanštine, na nekakvo drugo tamo metaforičko značenje osim sa dokazom Razumijete li? Kada kaže recimo čovjek u našem jeziku došao je lava Šta svako od vas razumije? Šta ti razumiš kad kažeš došao je lav ili video sam lava? A? Svi znaju šta je lav? Životinja, ili tako? I nije dozvoljeno draga braća da čovjek počne nešto kontakt i nešto drugo da ja mislim kad kažem vidio sam lava. Ne možeš početi misliti vidio sam lava da sam ja mislio reći šta? Vidio sam čovjek koji je hrabar. Hrabar kao lav. Jer osnova kad Čovjek govori, jeste vanština. Mi ne znamo šta nešto drugo da on želi reći, osim ono što mi svi razumijemo, razumijete? Ali kad kažem, vidio sam čovjeka u borbi kao lava, razumijete li? Šta to onda podrazumijem? Onda mi možemo reći da nije više mislio, šta? Na životinu nego da mislio na čovjeka koji hrabar kao lava, jel' razumijete? Ovo sam navio samo primjer. Zato što je najveći problem po pitanju Allahovi imena i svojstava napravio nešto što se u arabskom jeziku zove šta? Međaz. Ili metafora. Jel razumite? Što je otvijalo ka iskrivivanju tekstu ovoga Kur'ana i sunneta Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Oto da kažu islamski učenjaci, draga vraća. Kad Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'anu nešto, onda svako to razumije šta znači Kur manjština kur'anskog teksta. Ili manjština srneta Allahogu, srnika srbe. Za razliku od onih koji su pod uticajem, kažem, krčke filozofije, prije svega, iskoristili to i podijelili su Kur'an, da on ima svoje vanjsko, ima umutarnju, šta? Značenje. Najviše su to iskoristili šije, baltinije, koji su rekli, Kur'an ima svoje vanjsko značenje i oni to nazivaju egzoterištvo. A ima ne jedno drugo značenje. Umutarni, oni to kažu, to ne razumiju, osim ko? osim imami njihovi razumijete oni tako deli tekst Kur'ana i tekst sunneta Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam mm -hmm. <coughs> što daje priliku draga braća da dođe da komentariši Kur'an god hoće, kako hoće gde to ide ka oništavanju tekstu ova Kur'ana i sunneta Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallamu potpunosti jeseli razumijete Međutim, da vam nađem primiti da bude jasan. Oni kažu primjer radi. Kur'anski ajet Inna llay'amuruqun tadbahu baqara. Allah je rošao da narodi da zakujete kravu. Svi znaju šta znači krava. Kada Allah šun govori po pitanju Musa alejselam, koji narodi od Benu Israila, šta? Da zakuju kravu u suri Svako zna šta je krava. Djeti od 5-6 godina u Arab svom isku pitaka šta znači velakar, dakle, rećite da znači to krava. Ali šta oni kažu, ovaj pranski ajajat ima jedno, drugo unutarnje značinje. Šta je to unutarnje značinje? Kažu ima drugo značinje, uvijek se podrazumijeva krava ajša. Kaže Allah, ona za zaklijete, šta? Ajš radi Allah, te lana. Jesite, to u njimom tepsirom, u njimom Kur'ana, ona je, naćete takvo mišljenje. Ovo se samo navio primjer, ovih koji se zaglav ali među samim evo sunnatova džema'o pod odisem kaže mirške filozofije Ešarija, Maturidija zatim Džahmija prije svega Mu'tazila paste. oni su došli sa ovom idejom metaforiki i kažu da Kur'an ima svoje značinje drugo kada su pitanju Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva I vi razumijete? Na taj način ahri sunnah wal jama'a želi da zapriči taj put, kažu osnova tekstu ova Kur'ana, šta? I sunneta Allaha Poslanika sallallahu alaihi wa sallam je ste Ono što svi znaju, on, i što razumiju, jer Allah subhanahu wa ta'ala učini uvećinu Kur'ana razumljivih. Za koga? Za svakoga. Kogod usmije da četa Kur'an, razumije šta hoće Allah subhanahu wa ta'ala, većina je takvi Kur'anski ajeta. I razumite i Ini dozvoliti samo ovog vanjskog značenja, osim sa dokaza koji podržava šta Kur'an ili sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve ili arapski jezik će se razumjeti. Zato kažemo ovo jedno pravilo, veoma bitno, zato što ćemo se neprestano susrećati kastinci sa ovim stvarima. Kada dođe onaj neki drugi detalj po pitanju Allahov imena i svojstava. <tuh> Kad kaže ovdje Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaih, da morao ustvrditi Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva, koje ima se on upisao u Kur'an, nije spomenuo Ibn Taymiyyah, Allahuva imena i svojstvo, nego je samo rekao svojstvo, zbog čega? Kaže islamski učinjati, to što pripadnici islama, većina njih, pazite, U srđu, je, u srđu sva imena i da nije došlo razilaženje među pripadnicima Islama u pitanju Allahu imena nego da je razilaženje došlo gdje u pitanju čega stava. stava. zato nećete vidjeti da negira i u Allahu imena niko osim Mu'tezila i Džahmija koji kažu pazite Nesmiemo اسم ni jedno avala subhanahu wa ta'ala svojstvo. Odnosno ime. Jer kažu, ako bez srodite ni više Allaha ve subhanahu wa ta'ala ime ina to obožuje, šta? Da apostoji više bogova, tako ne vjeruju. Jer kažu, On koji se čuje koji se vidi. Usvrđeno u ovom Kur'anskom manju dva Allahuva subhanahu wa ta'ala svojstva. Odnosno imena. Esami i al Onaj koji se čuje i onaj koji sve vidi. Kažu, ako bi usvrdili bilo koje ime od Allaha subhanahu wa ta'ala, tako kažu muatazile, kažu, počinili bi kufr i širka Allahu i žaldašanu, usvrdili bi na taj način šta? Više bogova. Jer oni kažu, ne može biti jedno biće, a da posljeduju više šta? imena, jesu što je apsolutno neispravno i netačno, zato što bi onda značilo da to što Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao sa mnogobrojnim imenima u Kur'anu, znaš, li šta? Da sam Kur'an upućuji na kufri širka Allah, da nas Allah što sačuo. Razumite li ko je ovaj stvar? Zato je ja ovdje, Ibn Taymiye, Ali, spomenu, draga braća, da usvrđujemo Allah subhanahu wa ta'ala svojstva, zato što Pripadnici, kažem, islama. bilo Eš'arije, bilo Maturidije, veliki broj također muanteziva, pazite, zatim Kulabije ili drugi određeni, onaj, e, drugi određeni pravci po pitanju vjerovanja od pripadnika Islama, su svi usvrdili što je Allaho ni problem, Allaho imena ima. I ne do razlaženja tu, nego je došlo do razlaženja po pitanju Allahovi atributa, svojstava, gdje je jedan broj njih potpuno sva Allahova svojstva razumite li drugi opet ustvrdio neki anegirao šta? drugi dok kažemo pravac ehli sunnete jeste ustvrditi i Allahova imena i Allahova svojstva koja su došla u Kur'anu i koja su došla u sunnete Allahog husanika Muhammeda sallallahu zato to podrazumijeva draga braća ovo pravilo u svima Allahovim merima i u svim Allahovim svojstvima svejedno da li se radilo o svojstvima koja su sad dolazimo do podijeli kodelj sunnete u al-jamaa svojstva prvo da se kaže al-zatiye ali pišemo što krije na podijelu je vama jasna ova stvar Moje se da je, malo ima koliko koji blje dodaje. Amira, tebi je jasna stvar, to je ta? Ozbiljno? Ako ti nije jasno, da, malo, da. A tu nije posebno da, dosta malo da. Da, jeste, ja. A. tebi je jasn. A? Slobodno. Slobodno nije složno pričati, slobodno. Nema no, ne bilo kakva šuhana. Jer ovo je veoma bitna stvar da se razumije da ne ostane bilo kakva šuhana jasnoć za. Jer ovim stvari se veoma malo priča. Veoma malo, malo priča. Znaš, zato ja često ostaje Začnite nijas. Rekli ste to da nijas, ciljas. Sačije. Sačije. Nijas, i svojstvo. Ko je bolje? Da bi se lakše poslije uzmite jedno pravilo. Svako ime. Svako ime Allahu džellejelhunu na njegovo svojstvo. Ali svako svojstvo ne upučuje šta? Na ime. Primer. Kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala da je on šta? As-samija. Ona koja se čuje. To je vlastito ime, jedno od vlastitih imena. Allah je želja da on je taj koji se čuje. Vlastito ime. I to odmah ime upučuje na jedno njegovo svojstvo. A to je svojstvo koje je? Čujem. Šuti ili čuj svojstvo slova razumitelj istrazumir. Jes'e razumio? Ili kad kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, da on sveta, da on taj koji to je vlastito Kako ime Allah, tako ime al-alim. Ime njegovo Allah, al Allah subhanahu wa ta'ala on se naziva tako ku Kur'an da on šta al-alim. Onaj koji svečuje to je sve ime. Koji sve, zna, koji sve zna. I kažemo, ovo ime upućuje na njegovo šta? Svojstvo. Čega? Svojstvo znanja, da je njegovo biće opisano sa ovom atributom. Svojstvom čega? Znanja. Jeste razumijeli? To je ono što kažemo, da svako ime upućuje na svojstvo. Nećete naći jedno, ime Allah subhanahu wa ta'ala da ne, ne sadrže u sebi svojstvo. Ali imate neki svojstva gdje se ono pisao u smislu atributa.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 powiedz teraz dzieci do ciebie gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala obrąčun co dla ludzima każe Allah że dzwoni i yachmi al'arsz rabbika fawqa qawmihi wa 'id al-thamania to gdy na sądniem dniu kiedy spuści Allah gdje je Allahom poslaniku s.a.v. razumljeno bilo dopiše opiše jednog od tih melejka. Razumite li? E, er, Allah se ovdje opisa u Kur'anskom ajtu da je on taj koji će doći. Osobina dolaska. Da će doći, mi vjerujemo da je to osobina njegova da će on doći na sudni dan. Jeste razumijeli? Ali ne možemo reći da je njegovo ime onaj koji dolazi. Ni obratna stvar, razumijete? Je li jasno sada? Zato kažemo, svako ime Al-Sanih, Al-A'lin, Al-Dasir, Al-Qadir. Razumjeteli? Al-Qawih, Al-Ghaffar, onaj koji prašta. Al-Rahim, onaj koji je milostiv Ar-Rahman, sami milostiv, razumjeteli? imena koja je spomenut Kru'anu, ili milostiv sunnetu, kažemo da upućuju na svojstvo, da Allah upisao, šta, sa svojstvom toga imena, što znači toga imena? Kad kažemo Al-Ghaffar, onaj koji prašta, Znaš da je Allah opisan, njegovo atribut i svojstvo jeste, šta? Da on je taj koji oprašta. I sad ušao se k tu osobinu. Ali kada Allah še nam kaže, radu je Allahu anhu wa radu'ane, da on zadovoljno sa, sa sahabima. Razumite li? Osobina je njegova da je on zadovoljan. Da je Allah subhanu ta'la zadovoljan. Sa sahabima. Ali možemo glede reći da je njegovo ime, onaj koji je zadovoljan, rabi, nigde on sebe nije opisao u Koran, niti suni da Allaho posla nikad sa ovim svojstvom. Hvala što je stvar? Zato kažemo ovo pravilo koje smo spomenuli, onaj, i oni su, kažem, usvrdili sva Allaho imena. Znate. Ali je problem u svojstvima, zato što imate mnoga svojstva koja po njihovom ubjeđenju, Nije dozvojno da se ustvrdi Allahu subhanahu wa ta'ala jer, jer to vodi ka poistivećivanju Allaha sa njegovim stvarenjima. To je najveća njega vaša obhav. Biste li razumijeli? Zato, draga braće, spomeni ćemo podjelu kod Ehli Sunnata u Alžama po pitanju Allahovi svojstava, atributa. A opet kažem, ima li još nekom sada naše i nije jasno? Ovo do sada. Mustafa, je li sve jasno? Piše, ali jeste bazira se na pisanju. Polno pisan. Daentra ga brečpaste. Vešali je da neko izaći, a da nije nešto nešto Eš, ja <laughs> kasi, kasi ništa razumije, do malo nešto nejasno. Figat. Jes' ti je jasno. Jezu istu pokušao. Kas kas ne žiš što pokušam da ti. <laughs> sam siguran nešto ima nejasno. Samo da je napomenim, Ismail Husla, Kostu Mera, da. Znači, 29 Mera, to je ime, Ismail Husla. A da je da savoj gaf, savoj gaf, savoj gaf, to je, to je imel, da. Da. Ajde surni prvo, asifat addatije šta je definicija Allahove svojstava asifat addatije to je mogli prevesti kao ljčna, šta? Allahove subhanu wa ta'la svojstva ali definicija iz definicije, če te razumeti to su svojstva, koju se on opisao sa njima i ona su vječna, od uvijek i za uvijek. Znači, od uvijek je bio opisan sa njima i za uvijek. Jel ste razumjeli? Ona se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta zovu se el-ma'navije. Prva vrsta tih svojstava jesu, znači el je što znači, mogli bi prevesti kao abstraktna. Allahova svojstva poput il ilm, poput znanja. Da Allah subhanahu wa ta'ala šta? Opisan sa svojstvom znanja ili sa svojstvom sluha, da sve čuje, razumijete li? Ili da sve vidi, ili da je vječno živ ел та ко сестојства која она су под знацима навода можеме рећи апстрактно јер знање или кој ка одвидио знање догађа пут а разумете ли поопште говоримо код код у разумете то се то знање што је апстрактно постоји али шта не осетивно она потом питање druga miejsce Allahu subhanahu wa ta'ala swoistwa yesu al-khabariyya to swoistwa Allaha subhanahu wa ta'ala co wspominuł także w Koranie ili opisał gdy Allahu posłaniu sallallahu alei wasallam ko Kul gul lata idihim Gul lata idihim Walu'inu vima qalu Bel yedahum abzutatani Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za židovi Kaže židovi Allahova Ruka jest Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Raci u sallallahu alaihi wa sallam Ne Negove dvije ruke Suku i nisu niče musliče, drago vraci Zato govorimo, pazite U arapskom jeziku pitajte dijeta od 5-6 godina šta znači u arapskom jeziku dijeta, reće vam da je to ruka. Ali smo rekli, lej se kemihli še i ovo je samijom basir, njemu ništa nije slično. Mi se razumijete. Kaže Allah subhanahu ta'ala reci, nego su njegove šta? Dvije ruke otvorene. I, onaj, nego su njihove ruke stisnute. I oni neka su prokleti, šta? Zbog onoga šta su rekli. Jer opisali su Allah subhanahu wa ta'ala sa svojstvom manjkavosti i krnjavosti. Ili razumite? Međutim, ime Allah subhanahu wa ta'ala ovdje negirava to, što su stvrdili Allahu, jalla še'nu še ruku, razumite li? Nego, ime Allah subhanahu wa ta'ala zanegirava ovdje što? Šta? šta? Što su ga opisali sa svojstvom krnjavosti i manjkavosti da jste ih U arapskom jeziku, to ćemo, ako Bog da, kad dođemo do tih detaljima, ako bogda u arapskom jeziku, draga braša, ona, kažemo, vanjština Kur'ana i vanjština teksta upućuje da svi znaju šta je šta? ruka u arapskom jeziku. Ali, došli su oni koji kažu, bilo koje je svojstvo ovako islično, slično, upućuje na to da bi mi usporedili na taj način, šta? Allah subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima. Jer, kažu, mi ne znamo ruku, osim ruku čovjeka. Ili razumijete? Šta je rješenje? Kažu, rešenje da izokrenimo ovaj kur'anski ajet. Razumijete? Kažu, ovdje znači ruka Allah subhanahu wa ta'ala snaga ili moć. Zato što u arapskom jizik podržava da nekad dolazi ruka, šta? Šta? U značenju moći, snage. Jesi li razumijeli? Međutim, draga braćo, Ajde mogli bi u nekim kuranskim ajetima reći da podržava tu nekih od kuranskih ajeta. Ali kako reći, nekad nikada u arapskom jeziku ne dolazi dvojina. Ha? Da li je tahu? Nego njegove ruke, dvije, šta? Su ispružene. Ne dola se nikad u arabskom jeziku dvije moći su ispružene ili nikako ne podržava i arabski jezik potom piti dalje. Jel ste razumijeli? Ovaj sam jedan argumen, ja kažem, argumen imate mnogo anaj drugih gdje ćemo inšala u detalji govoriti dokaze koje oni imaju, koje imaju razumijen i tako dalje. Razumijete sve ništa arabskog jezika, sve ništa an, svišta srnudelovog ni opusel, nikad zasljena. Ali želim vam samo reći da ovo je jedan od vrsta svojstava kojemu ne smne valjama usvrđuje Allah subhanahu wa taala šta? to svojstvo draga brać nikog u slučaju nije ko svojstvo ljudi ni ni u slučaju ko svojstvo ljudi jer smo rekli pravilo Allah dželle ničemu nije sličen a ni u kom slučaju da proizilazi iz toga da mora biti ruka Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Kao ruka čovjeka. Kad mi ovdje na Dunjanu vidimo da imate zajedničkih imena, ali ime različito značenje, i spomenati smo to prošli put kao primjer, u arapskom jeziku i u našem jeziku se kaže isto tako mnoga slona, noga mrava, šta? Mnoga čovjeka. Sve tu u arapskom jeziku se kaže mnoga primjrada. Isla razumijeli? Ali je li ruka ili noga slona kao noga šta? čovjeka ili mrava, nijekov slučaj. Pa kažu islamski učenjaci, još je preći onda da ne možemo tako nešto reći u odnosu na Allaha. Bi ste li razumeli? I ova vrsta svojstava zovu se šta? Sifat al-khabarije. I šta to naučili u prevodu? Vidljiva. Ne, ne. Khabar, ono što je Allah shvat, je obavijeste o sebi. Obavijeste. Ne možeš prevojiti, ne možeš prevojiti. Kada tako, asifat al khabar, razumiješ. Oni tako, je li su na osnovu izčitavanja tekstog Kur'ana i Sunnete napravili supadu, da bi, istili da bi čovjek mogao lakše shvatiti i razumijeti. Znači, pod 1, rekli smo, asifat al dha on se dili pod a pod b. Ili tako? Pod 2, imate asifat, elfe alije. to su svojstva, draga braća, كلاسويزنا ها ننه ب3 بس ب1 ب1 وندى ب اي بي صد ب2 الصفات الفعليه ديفينيزيا الصفات الله سبحانه وتعالى يسوس الله سبحانه Volju, volju, htijenje. Allah subhanuma dao. I ta svojstva se opet djene na dvije vrste, pod A pod B. Znači, svojstva koja ima i svoj povod, primjer radi svojstvo zadovoljstva. Allah je šanom je obavestio da je on zadovoljen. Ili obavestio da on se srdi. Imate u tako? Po nevjernika. Za kof Allah je se srdi. U vladibu Allahu primjer radi, gde imate na mnogo mjesta i Allah je šta? Srdi se da ljud nekoga ne na, nevjernike. I to svojstvo srđbe, Allah subhanahu wa ta'la, ko mi ima svoj povod. A to je šta? Kufr, primjer radi. Wa yarda li ibadihi, il kufr. I kaže Allah, žanu on nije zadovoljen, pasite, nije zadovoljen da njegovi robovi budušta nevjerici. Da čini mu kufr nevjeri I to ima njegova srđba, kad Allah subhanahu wa ta'la naluti ima povod. Boga određenog postupka njegovih robova. Razumite li? A druga vrsta došla u sunnetu Allahov poslanika s.a.v. recimo, da je ne znamo šta je povod. Kao što je došao hadith kova bilječ ima i muslim. Desa Allah subhanahu wa ta'ala spušta u zadnjoj trećini noći šta? Na zemajsko nebo. Kao kaže Allah hadith Bukhari, draga vratčovi i muslimu, i kaže Allah u poslanih u srednom, jenzilu, rabbuna, ila sema i dunija spušta se naš gospodar u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo to je druga svo podbe, znači što bi rekli imate, draga braća, treću vrstu svojsteva koja su pazite od prvi i od drugi. Znači, aslifat edha ti je lišna Allaha svojstva, pazite, i opet ta svojstva su vezima za volje Allaha žal zašanu. Kao recimo svojstvo govora. Kao svojstvo govora, gdje Allaha žal zašanu opisan sa svojstvom govora. Razumijete li? Imate mnogo mjesta u Kur'anu gdje popisao sebe da je govorio saw Musa alayhi salam wa kallama Allah Musa takreema da Allah jano razgovar razgovarovali sta sa Musa alayhi salam razumite li in kaže Allah rešeno po pitanju poslanike neke rusuli koji su odplano nakon rata među Kako bi to bilo Božanstvo koje je šta? Nije moj. Jel ste razumeli? Otot da cilj, draga braće, svojstva, Allah subhanu wa ta'ala, jeste savršenstvo bića uzvišnog Allaha zala Zato su njegova imena lijepa. Zato su njegova svojstva šta? Savršena. nema ama baš ni trunke šta? Manjkavosti niti krnevosti. E, ovo što Allah subhanahu teala sebe opisao sa so svojstom govore jeste kažemo da je to svojstvo šta? rasipa atributi znači Allahovo svojstvo znači Allahov atribut ali da on je vezan za volju Allaha znači da on razgovara kad hoće s kim hoće jeste li razumjeli jeste li razumjeli da Allah zna razgovara kad hoće s kim hoće kao što je razgovarao sa Musa na Sina kao što je razgovarao šta sa nekim drugim poslanicima, kao što je razgovarao sa Muhammedosoe na Miaroču, kao što je to u Kur'anu od Allaha, razgovarao sa angelima i sve je razumjeli. Imate još možemo spomenuti. Preči kao četvrti vers, svoj Allah subhanahu to su svojstva koja bivaju koja dolazi kao odgovor Allaha želila še'ru na neko djelo na neko djelo od njegovih robova. Primera da pazite. Allah sve opisao sa svojstvom mekra. Sa svojstvom obmani. To je svojstvo krnjevo u odnosu na Allah s.a.a. Kako to da Allah s.a.a. obmanju nekoga? Biste li razumili? Ili da, spletke, da pravi spletke? spletke Bolji reči. Allah s.a.a. da se opisao svojstvo da pravi spletke? Ali, pasite, kažu islamski učenjaci, nigdi nije došlo da je to svojstvo Allah s.a.a.a. U svugdje, na svakom mjestu u Kul'ana je došlo da je dolazi kao odgovor na spletke, šta nekog od robova, od njegovih stvarenja da je Allahe shan wa yankurone wa yankuro Allah zanabi kuni prvi ispletke pa onda kao odgovor na te njovu ispletke šta dolazi odgovor da Allah subhanahu wa taala da on prema pravi ispletke ili kad što govorizam za munafike yuhadu allahu wa huwa tuhadu on obmanuti allah shan wa allah da nih obmanue Kada bi bilo, kada bi opisali sa svojstvom obmanio, to bilo manjkavo i krvimo na vlada vršanu, ali kada opišemo ga sa svojstvom da on obmanjuje one koji njega žele obmanuti, jeste li razumijeli? Onda je to svojstvo savršeno. Jel razumijete? Jel ovdje zastavljamo mi znači obmanjuje, mi nulazimo kako obmanjuje, što je to to? Jesi, tako. Baš tako sjećanje. To će doći kogodah bez šta znači bez upoređivanja od kontaša. Ako bude kad se će doći samo to je to. Jer druga grača pola da je. I ovo isto onaj svojstvo koja nisu ime. A? Svojstvo jeste, ne nisu. možemo reći da je on elmakir, ne. Samo svojstvo nigdje nisi vel nazo da nazove da sa imenom elmakir ne koji, je šta? Spletka pravi spletke nego je došlo samo od sobine samo završimo ova bitna stvar draga breće, pazite sada eşa'ari ili maturidje oni kažu mi samo usvrđujemo svojstva sifate zatije razumite samo usvrđuju sedam Allahovi svojstva kažu usvrđujemo ova lična Allahova svojstva a kako su stvrdili Ne zastaju to nakon anoniti, ne sunete glavu poslanika za Nego oni kažu usvrđujemo to zato što naš razum potvrđuje samo ti sedam svoj stava. Razumite li? Kažu usvrđujemo s... sve što kaže onaj postoji mora biti živo. Oto da kažu i sam Bog mora biti živ. Zato što razum pučuje da ne može čovjek obođavati nešto što je šta? Mrtvo. Li kažu onda sve što god je živo mora Šta? Da? Može da čuje. Može čuti. Mora da čuje. Jer polovat kad Ibrahim ali selam govori svoj moć. Ja ebeti li me ta'budu. Ma la jesme u ala yupsir. Ja o moj bab, babice. Kako može obožavati nešto što niti čuje niti šta? Što? Vidji. Jer ljudski mozak ne može ne obožavati nešto što je gluho i što je šta? Nijemo. Isti li razumijeli? I kaže oni, raz, razum upućuje da naše božanstvo, naš Bog, Allah, mora biti, šta? Onaj koji čuje, i šta? Koji vidi. Opis, opisani razumitelji. Zatim kaže, mora biti snažan. Opisali ga s svojstvom, šta? Moći. Onda mora da zna sve. To razum, kaže, upućuje. I tako svrdili se jedan šta? Lovi svojstvo. Kažu, sve mimo ovoga, kaže, ako bi usvrdili, Mi bi usporedili Allaha sa njegovim svojstvima i sa njegovim stvorenjima. Je ja, l razumite? Ali Ehli Sunne wal odgovara. I kaže: "Dobro. Ču je li čovjek? Ču je čovjek? Ču je Ču Allah, Čuje. Pa kako ste vi usrdili svojstva Allaha dželle ve te razumite? Kad je samo stvoreni Šta? Čuje. Razumite? Kažu, ču, sluha Allah, ili što Ano nije kao sluh? Šta? Čovjek. Čovjek. Pa onda mi kažemo, zašto ne kažete o svim Allahom i svojstima tako isto? Ruka Allah, ili što nije kao ruka čovjeka? Ali Allah će Ano sebe opisao, da sebe on nije opisao, tako ne bi ga nimi opisano. Zašto ne opišite sa svojstvom? da se Allah l smije. Jer Allah u poslani koji je došao na da Allah l se smije. Kad je došao ashab Allah u poslani, kaže, prije početka bitke na Bedru, ma da yudhaku Rabbana. Kaže, šta, ima neka stvar da nasmije moga gospoda, da našeg gospodara nasmije. Kaže Allah u poslani se nasmije, indi masuk fil a'dum. Kaže, da uraniš, da uđeš među neprijatelja bez pancira. To Allah l-šanu smije. Razumite? Jer Allah u poslani Šta da, da ima neko delo koje onaj on nasmije naših gospodara. Kažem ja koji tvrdi svojstvo da se Allahšan nasmije, kaže tu šta? Usporedili bi sa njegovim stvorenjem. Pa kako onda ne usporedite vaše gospodara kada kažete da on, sve, da on čuje, kada čovjek čuje? Kažem ne, to što čuje Allahšanu, šta? Nije. Slično. Nije slišno, šta? čulu svarine. Pa mi tako isto kažemo da smije Allah i ženu, neko slučaj nije. Ha? Kao smije čovjek, nikako. I sve takav stvarinje, oni ne gira sve. Oni kažu ljubav, Allah i lišanu, ne. Ne usreću svojstvo ljubavi. Allah i kažu u Kur'anu Juhibbunahu. Juhibbunahu wa juhibbuhum. Da Allah i lišanu voli virnike. I oni njega voli. Kažu, to u poču je Te ježi ka srcu, onda bi morali ostvrditi da Allah što ima srce i tako dalje. A razumite li i To ime šupa, to ime glavna stvar. Zato je došao, šehin Tejmija, rahmetullahi, u jednoj knjizi Ted Muri, napisao par pravila i rekao, jedno od tih pravila jeste, go, baš govor, govor, u određenom broju Allahovi svojstava, mora biti govor po svim Allahovi svojstvima. Liste razumite? Kako ste ostvrdili sedam svojstava, u svrte je ostala Allahova svojstva. Mi ne opisati Allaha ili članu da Allah ili članu ima uši. A'udhu bin Allah. Jer nikdje nije došlo. Kur'an i tu Allaha pa upozna nikad, sunnete šta? Tako nešto, is razumijeli? Ali kad je Allaha ili članu sebi opisao svojstvo, ruku, mi kažemo Allaha ili članu ruke koje nisu ničemu slične. Jer bi to bilo nijekad ne ni jasnih tekstova. Kur'ana i nijekad ne, šta? Jasnih tekstova, sunnete Allaha pa upozna sallallahu alayhi wa sallam. Zemniste, draga braćo, koliko je to anaj je čak minus i svojstva milosti negiraju svojstva milosti negiraju je se razumjeli oni kažu ni Allah shanu se nesmile negiraju svojstva milosti negiraju i druga svojstva Allah subhanahu wa taala je li razumjeli veoma bitan osvar znate zato kažemo, no bila da se draga vrači u svati da nikog slučaj Ivanština tekstova Kur'ana i sunnet Allah poslanika sallallahu alayhi wa sallam Ne može upočivati na kufr ili širk, ili upoređivanje šta. Allah za njegovim bićima I mi kažemo ono što je rekao Ahmed ibn Hanbar I ono što je došlo u vremenu Allahu poslanika, prije svega među ashabima I što je bila uopće poznata stvar, a to je Idemo za Kul'anu i sunnetom Allahu poslanika Ono što je usvrdio Allah za sebe u Kul'anu, mi to usvrđujemo Ono što je usvrdio Allaho poslani sallallahu alaihi wa sallam, za njegovu vjero dostojenost ondne, to mi to osvrđujemo. Jeste li razumeli? Bez, kako će doći, bez upoređivanja sa njegovim stvarenjima, bez izokrićanja značenja tekstova Kur'ana, bez pitanja kakvo će, pazite, bez da pitamo to kako nije dozvoljeno, je li razumijete? Ne pitamo kako je to, jer ona nije nam pojasnio adlanite Allaho poslanih sallam, tu stvar. Jeliko razumite? Zato, ako budu da naredimo u predavanju, na da pojasnimo ove termine. Češam e, vas pitati, je li dao utara nisuno džemaa ima u broju imena? U broju imena. Bilo je isla odručenje kada je nisuno džemaa, koji su srgli 99 imena a ima učenja koja odahali sunate u koji kažu da srđuju ti 99 još srđuju druga koja Allah ništa Nisu pojete u kurani. Nisu pojete u Ne su pojete u zato što imate gradosu na hadisu Allahu poslanika sallalih sallalih sallalih sallam Asaluke bih ismi Sammejte bihi nafse Ej A nevoj se etrte I kažu gdje kaže Allah u poslanicu, sa svakim imenom koji si ti opisao, spomenuo u Kur'anu ili u, u području svoga poslanika ili nekog od svojih robova i molim se svakim imenom koji si ti zatržao pod sebe, zašto njega objavio ljudima, ne znaju ljudi za njih, za to imenu. Tako da ovo ovaj je dokaz da ima više imena od onih koji spomenuo u Kur'anu i subnetu, ali ne kažemo šta, Ko, ne, ne možemo nazvati Allaha sa nekim imenom nekakvim koji imamo nije se pospio jednostavno pravilo, idemo za kulan i sudnete Allah-u pasanika znaćan. Naš no, ime četiri, četiri ovo. Išće spominje u, in komentar vas tekst izahir je tri, ali spominje u Al-Khavitelom Mojefam spominje i o vrstu svojstava, koja nije spomenu kao posljednu podijelu, ali je veoma bitan spomenu da se zna. Razumite? Možete malo ako staviti? Ko četiri, to je treća, Paolo. Paolo staviti u napomenu, da. Ta neka svojstva koje se zovu sife sife to mukabara, koja dolazi usporedba, kao odgovor na znači, neko, neko dijelo koje dođe od strane ljudi. Jer kad bi opisali Allah samo da on obmanjuje, razumite? Ili da onaj prvi spletku. To je krnevo, manjkavo svojstvo. Uzvišen Allah da se istina razumite. Ali kada dođi kao odgovor na spletku prema nevjelika, recimo, protiv vjernika, pa Allah reči zaštiti vjernika, i onda on ima naprijed onda je to savršenstvo u odnosu na Allah, subhanahu ta'ala. Inač, jedna pravila, raga braću, je da su Allah, subhanahu ta'ala, imena i svojstvo, sva sa, sa, sa savršeno. I da nemaju imaju nikakve manjkavo svojstvo, neki u sebi. Kao što je neopetno, da čovjek zna da neka svojstva koja su u, kod čovjek savršenstvo ili onaj... koja su pozitivna, u odnosu na Allah subhanahu wa ta'ala, su negativna. Isti li razumijem? Pozitivno je kod čovjeka da ima djet, da ima osobinu, da može da ima ona i djedcu. Ali u odnosu na Allah subhanahu wa ta'ala, to je najveći grijelj. Šta? ta osobina kad bi ga neko pisao s time, da ima dijet. Kufr, širka Allahišanu, razumite? Zato ne možeš praviti analogiju, zato opet kažu, nikako ne možeš praviti analogiju, šta? Jeste. Kao što su neke osobine kod čovjeka pozitivne isto. Primjer, spavanje. To je pozitivno za, za na, čovjeka da spava. Ali Allah subhanu ta'ala za sebe, od sebe, onaj zanjkirao, lada hudu sine. Sina je prvi, U arapskom misku znači drimež. Kad čovjek počne da spava, u arapskom misku zove sine. Odnosno, odno, osnovno ovoj reči vesen. Razumite li? Ali u odnosno na Allah, subhanahu ta, draga breće, to je one, svojstvo manjkavosti. Zato je Allah čak'o zanikirao to u sebi. I rekao da njega ne uzima ni drimež, a kamoli sam. Razumite li? Jer kako bi to bilo božanstvo, koje bi bilo potrebno da spava, ili one, da jede. Zato Allah je što govori po pitanju Isa alai i njegove majke Merjem. Kako ste mogli krišćani da uzmete za Boga Isa ili Merjemu kada Allah je što kaže za ništa, keana ulana paam. Njih dva su jeli hrana kako je to, kakav, je to bio, kakav to bi bio Bog koji bi bio potreban da jede da, ali, razumijete li? Jer onaj koji ko jede mora imati potrebu šta? Zavijet se vam, razumijete li? Kakao bi to božanstvo vaše On, da uzmete Isa koji bio čovjek koji je u hranu išao u veci da ga obožavate razumite, to reči to, su, to je svi ove ovaj vrste tohide da očisti Allah subhanu ta'ala od bilo kakve manjkavosti ili krnevost jel razumijete zato što je biće Allah subhanu ta'ala savršeno, drago reči, vječno i zakon, i kažem, opet ponavljam za to ne važi ni u slučaju šta? za neka on zato čovjek mora se prepustiti predati Kur'anu i prepustiti i predati sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ceva lašana